Bosturtez, saran, adin eta lanbidez berdinetako lagunen ekarpenak bilduz, osatu du, koldo zuazu katedradun eta izkuntzalariak, iztegi, iztegi mardula, lau mila berrunda goita masegitz biltzen dituena. Euskalkien garrantziaz, mintzatu zegu koldo zuazu. Nikoste da ondo dagoela euskara batua beharrezkoa dala euskara batua baina euskara batua beharrezkoa izateak ez du esanai berri etako hizkerak desagertu beharrianik pentsatzen dut bakoitza baduela bere leku. Ba plazaratu berri duen hiztegiak bizati ditu gramatikaren atala ere gehitu baitu eta bertan aurkituko ditugun hitz zonbait zuzere mintzatu zaiko. Upatu e, beti larrunera upatu larrunera igon esateko edo e, almea Almea da, irugiarra, esaten duguna, hori zerriaren parte hori, bueno, olako izmordozkaba sartu dut. Guztira, dia, laumila, berre honeta, oetamasei, itzak, baina gero e, ikasi ditut esa sarrak, ikasi ditut eza moldeak, eta denetari sartu dut. Uste dut, nahiko aberatza izango gala. Euskal Herriko unibertsitateari esker, sarako euskara izen argitaratu du koldo zuazok iztegia.